283. Triunful sufismului și reacția teologilor. Alchimia. După ce a dobândit grație teologului al Ghazali, acordul învățaților legii, sufismul a cunoscut o mare popularitate, mai întâi în ținuturile Asiei Occidentale și în Africa de Nord, apoi peste tot unde pătrunsese islamul, în India, în Asia Centrală, în Indonezia și în Africa Orientală. Cu timpul, grupurile restrânse de discipoli trăind în jurul șeicilor devin adevărate ordine, cu nenumărate filiale și cu sute de membri. Sufii au fost cei mai buni misionari ai islamului. Gib consideră că eclipsa șismului s-a datorat popularității și sprijinului misionar al sufilor. Un asemenea succes explică prestigiul lor și ocrotirea de care s-au bucurat din partea autorităților civile. Toleranța teologilor, ulama, a încurajat împrumutarea unor concepții străine și utilizarea unor metode exotice. Anumite tehnici mistice, sufice, au fost adâncite și modificate, în contact cu mediile alogene. E de ajuns să comparăm rugăciunea de tip dikr, practicată de primi cu aceea elaborată cu începere din secolul al XII era noastră, sub influență indiană. După un autor, citesc, recitarea începe din partea stângă a pieptului, care este adâncitura în care pâlpâie lampa inimii, candelă a luminii spirituale. Ea continuă înaintând în partea de jos a pieptului, apoi în partea dreaptă, apoi în partea de sus a pieptului. Se continuă până se revine la poziția inițială. Închei citatul. După un alt autor, chirul, trebuie să se ghemuiască la pământ cu picioarele încrucișate, cu mâinile în jurul picioarelor, cu capul plecat pe genunchi și cu ochii închiși. El ridică capul rostind la ilah. În timpul scurs între sosirea capului la nivelul inimii și așezarea lui pe umărul drept. În gura atinge nivelul inimii se rostește cu tărie invocația Illa. În fața inimii se rostește Allah, cu și mai apăsată energie. Se pot ușor recunoaște analogiile cu tehnicile yogico-tantrice, mai ales în exercițiile care suscită fenomene concomitente auditive și luminoase, prea complexe ca să le prezentăm aici. Atar influențe nu deformează, cel puțin la adevărații dakhir caracterul musulman al rugăciunii di Mai degrabă, din potrivă, numeroase credințe religioase și metode ascetice s-au îmbogățit prin împrumuturi sau influențe exterioare. S-ar putea spune chiar că, a idoma ca în istoria creștinismului, atar influențe au contribuit la universalizarea islamului, dându-i o dimensiune ecumenică. Oricum ar fi e sigur că sufismul a contribuit în mare măsură la înnoirea experienței religioase musulmane. În ce privește aportul cultural al sufilor, acesta a fost considerabil. În toate țările islamului se recunoaște în lor în muzică, dans și mai ales în poezie. Dar această mișcare triumfătoare, care a rămas populară până în zilele noastre, a avut și consecințe ambigue pentru istoria islamului anti anumitor sufi devine uneori agresiv și invectivele lor, împotriva filozofilor, au făcut deliciul plebei. Pe de altă parte, emotivitatea excesivă, transele și extazele din timpul ședințelor publice cresc în amploare. Nota 26. Grație poeziei mistice, mai exact mistico-erotice, un mare număr de teme și motive non-islamice au pădrus în diferitele literaturi naționale. Închei nota. Majoritatea maestrilor sufi s-au opus unor atare exalter, dar nu au izbutit să le stăvilească. În plus, membrii anumitor ordine, precum acela al dervișilor rătăcitori sau fachirilor, egal săracilor, își proclamă aptitudinea de a săvârși miracole trăind în marginea legii. Deși obligați să tolereze sufismul, teologii ulama au continuat să pândească elemente străine, mai ales iraniene și gnostice, care, pătrunzând în învățăturile anumitor maeștri sufi amenințau, potrivit învățaților legii, unitatea islamului. Ca întotdeauna a fost și este dificil pentru teologi și nu numai pentru teologii musulmani să recunoască imensa contribuție a misticilor la aprofundarea experienței religioase în rândul maselor, datorită riscului de erezie, risc de altfel existent pentru teologi la toate nivelurile religioase. Răspunsul învățaților Ulama a fost proliferarea instituțiilor Madrasa, colegii pentru educația teologică, având statut oficial și profesori plătiți. Către secolul 8-14, sute de madrasa concentraseră controlul educației superioare în mâinile teologilor. Este păcat că sufismul clasic nu a fost cunoscut în apus în timpul Evului Mediu. Nota 27. După cum e regretabil că islamul a fost cunoscut în Europa de Sud-Est aproape exclusiv prin intermediul Imperiului Otoman, adică al ocupației turcești. Închei nota. Eventualele informații indirecte prin intermediul poeziei erotice-mistice din Andaluzia n-au constituit un contact autentic între cele două mari tradiții mistice. Nota 28. Pe de altă parte, contacte între anumite grupări ezoterice musulmane și creștine nu sunt excluse, dar nu putem aprecia urmările lor în istoria religioasă și culturală a evului mediu. Închei nota. După cum se știe aportul esențial al islamului a fost transmiterea în traducere arabă a operelor filozofice și științifice, ale antichității și, în primul rând, a cărților lui Aristotel. Să adăugăm însă că, dacă mistica sufie a fost ignorată, hermetismul și alchimia au pătruns în apus grație scrierilor arabe, dintre care o parte sunt opere originale. După Stapleton, alchimia Egiptului Alexandrin s-a dezvoltat mai întâi la Haran, în Mesopotamia. Această ipoteză este controversată, dar ea are meritul de a explica originea alchimiei arabe. În orice caz, unul dintre primii și cei mai vestiți alchimiști de limba arabă este Gabir Ibn Hayyan, celebrul geber al latinilor. Holmiard consideră că acesta a trăit în secolul 2-8 și că a fost elevul lui Gafar al șaselea imam. După Paul Kraus, care i-a consacrat o monografie monumentală, e vorba de mai mulți autori. O culegere de aproape 3000 de titluri circulă sub numele lui, trăind prin secolele 3-9. Corban a evidențiat pertinent mediul șit și ezoteric în care s-a dezvoltat alchimia lui Gabir. Într-adevăr, asa știință a echilibrului permite să se descopere în fiecare corp raportul care există între manifest și ocult, Zahir și batin, ezotericul și exotericul. Se pare totuși că cele patru tratate Geber, cunoscute în traducerea latină, nu sunt opera lui Gabir. Primele traduceri din arabă în latină s-au efectuat în Spania, către 1150, de Gerard din Cremona. Un secol mai târziu, alchimia era suficient de cunoscută că ceea este inclusă în enciclopedia lui Vincent de Beauvoir. Unul din cele mai vestite tratate, tabula smaragdina, este extras dintr-o lucrare cunoscută sub titlul Carta secretului creației. La fel de celebre sunt Turba Filozoforum, tradusă din arabă, și Picatrix, redactată în arabă în secolul al XIII-lea. Este inutil să precizăm că toate aceste cărți, în ciuda substanțelor, instrumentelor și operațiilor de laborator pe care le descriu, sunt îmbibate de ezoterism și gnosă. O seamă de mistici și maestri sufi, printre care Al-Halak și mai ales Avicena și Ibn Arabi, au descris alchimia ca o veritabilă tehnică spirituală. Nu se dispune încă de informații suficiente privind dezvoltarea alchimiei în țările islamului după secolul al XIV-lea. În Occident, hermetismul și alchimia vor cunoaște o epocă de glorie cu puțin înainte de renașterea italiană și prestigiul lor mistic îl fascina încă pe Newton.